24. Витратники не виходять на пенсію. Зауважте, що їх зазвичай не тримають вічно. У якийсь момент колонія або засновується, або гине. В будь-якому випадку, потреба в комусь, кого можна вбити з примхи, має тенденцію зникати. Однак пам'ятайте, витратник не є кимось, кого ви хочете залишити поруч після того, як він стане непотрібним. Можливо, якщо ви візьмете з собою засудженого вбивцю з і сексуального злочинця, ваше сумління трохи заспокоїться, коли ви побачите, як його розчиняють, спалюють чи ще щось, але коли вам більше не потрібно, щоб хтось робив ці речі, відвічі подумайте, чи дійсно ви хочете, щоб цей хлопець гуляв у парку з вашими щойно народженими дітлахами. Найпоширеніший спосіб, яким витратник завершує свою кар'єру, це смертельний випадок з наступною відмовою у реінкарнації. Маршал так точно часто мені цим погрожував. Мабуть, Мегілінг має інші ідеї. Вона технолог, і їй дуже подобаються її дрони. Здається, вона переконана, що витратник не може зробити щось краще, ніж Мех. Вона ніколи не казала мені, що мене звільнено, і мої шаблони та останнє завантаження все ще на сервері. Але минуло вже більше року після смерті маршала, і за весь цей час вона не дала жодного натяку на те, що вважає мене чимось більшим, ніж просто чорноробом загального призначення. Для мене це більш ніж нормально. Тому що Неша вагітна, і я дуже хотів би отримати можливість зустрітися зі своєю дитиною. Хоча я мушу визнати, іноді я ловлю себе на думці про іншого себе. Про того, кого завантажили на сервер тієї ночі, коли помер Маршал. Той факт, що я на пенсії, означає, що він ніколи не матиме шансу на існування. Я знаю, що це нераціонально. Це не те, що він вештається там, крокує туди-сюди і бажає, щоб я вже помер. Зараз він просто абстракція, потенційна людина, яка застрягла в підвішеному стані сервера. Поки я залишаюся на пенсії, я думаю, це все, чим він коли небудь буде. Якщо не... Середній час між висадкою на нову планету і початком першої експедиції колонії становить близько 200 років. Насправді це не так вже й довго, якщо дивитися на речі ширше. Фізики вже визначили для нас потенційну ціль, якщо нам вдасться досягти успіху на цій планеті. Якщо так то їм, напевно, знадобляться витратники. Чи не так? Кінець. Текст читав Рік Санчес.